Розділ 11. Чи почую я твоє так? О, я знову забула. Це ж сьогодні починаються дні, коли ти не їси, А вже наготувала всього і виходить лише даремно приперла. Хай тоді ростику буде. Засмутилася Олегова мати. Пара не поспішала з'їжджатись, вони були вже не того віку, щоб приймати швидкі рішення. Все одно жили поблизу одне одного. Наталія могла принести коханому свіжоприготованої їжі, хоч той і сам умів непогано готувати. Тихольд міг купити милій новий одяг, незважаючи на те, що майже будь-що жінка здатна була сама собі пошити. Там, де скоро біжать перебиратися одне до одного, одружуватися – не істинне кохання, а панічна закоханість пояснював Постапов-старший. Паніка ж рано чи пізно припиняється, а любов володіє здатністю роками спокійно радіти дрібним щасливим моментам, чекати чогось не задля отриманого як факт, а просто тому, що серце не може не чекати. Просто діждавшись, радіти зустрічі, навіть якщо ви ось тільки зранку бачилися. Доживати до вечора в солодкій думці й перечуття – не гіркий, Гіркота – то взагалі, на жаль, прерогатива юності. Адже парадоксально, та саме будучи молодими, ми ганебно опротестовуємо кохання, стверджуючи, що запросто можемо і без нього. То юнацький максималізм ще розпирає та випікає жили від болючих втрат, невзаємності, обманів. Старому ж любов не пече, а гріє, бо він же розуміє, що без присмаку полину нікуди – до того ж, старі полюбляють трави, а любов, мов стоянка, плюща від кашлю. «Що ж!» – посміхнувся Тихольд, лагідно поцілувавши Наталію і впустивши до хатини. «З появою такої жінки в моєму житті доведеться відмінити чи ж скоротити голодні часи. А утох зачекає!» Вони мовчки обідали позираючи одне на одного то грайливо, то червоніючи, мов би молоді закохані. Так часто траплялося. І не тому, що парі не було про що поговорити. Вони могли годинами палко обговорювати першу світову, цвітіння каштанів чи загибель Помпеї. Тихуль бувало, просив нагадати йому, як то було під час експедиції, коли ні слова з наталчених вуст не злітало. Їх дивна гра могла б видатися оточуючим незрозумілою. Операція «Без слів зрозумій, що я прошу тебе подати солі»? Чи ж я врятую твоє життя, зробивши цей суп гарячим? Хіба між кожним чоловіком та жінкою поспостерігаєш такі рольові ігри? Постає дедалі звичніша картина. Він люто грюкає кулаком по столі і на всю горлянку реве. «Жінко, де в цьому домі сіль? Ану, бігом неси!» Перенести б хоч одну з таких парочок в ті події, у яких свого часу довелося виживати тиху та Наталії, навряд чи їм вдалося б хоч на мить забути, як то воно. Просто радіте, що ти живий!» Розуміти, як важливі вдячність, підтримка, готовність допомагати в екстрених умовах, а не пихати егоїзм і спроби при будь-якій нагоді притоптати партнера. Вже і забувши, що кілька хвилин тому він допоміг тобі вибратися з такої халепи, з якої, можливо, хтось інший би і не спробував. Постапов старший скоро мав їхати проводити семінар. А Олегова мати, котра віднедавна працювала у Нілама, Любила отак вириватися до коханого, пригощаючи його трудами власного серця. Бо ж лише для чоловіка, якого жінка любить, вона не просто готує їжу. Надто банально так сказати. Навіть якийсь час самотні особи жіночої статі, звикли поціновувати себе як «голова не болить», внутрішньо раз по раз відчувають, що не так тяжко без пристрасних чоловічих рук, як без того одного – для якого зараз би схопитися і побігти місити щось смачненьке. Навіть якщо вона геть не захоплюється кулінарією і взагалі в голові один бізнес. Жіночим покликанням не посперечаєшся, адже дарувати турботу хочеться не менше, ніж отримувати, хоч іноді, навіть якщо вона абсолютно з цим не згодна. Жінка за своєю природою – добра чаклунка, а страви, які створює з любов'ю – Еліксир життя. «То ти мене ще під час цієї експедиції покохав?» Раптом тихенько поспитала Олегова мати. Тихольд не відповів. «Точно! Чого це я дівчинку увімкнула? Мовчання, тож незмінний знак згоди!» Вона завжди з благоговінням чекала, коли на екрані телефону засвітиться той номер та ім'я, і, мов, по небу бігла, коли чула мелодію, котру любив він. Саме тому і поставила на виклик на нього. Так само, як він поставив свій штамп на її серці, як надягнув той міцний зашморг їй на шию, що з такою готовністю та вдячністю вона сама підставила. «Ну що, дурепо, готова до вирішального кроку?» Скажено промайнуло в Анжелиній голові. Чи, може, ти просто черговий раз запевниш себе, що прийшла сюди тільки заради грошей та насолоди? Якої насолоди? Його поцілунку, якщо він матиме на те настрій? І після цього, як завжди, намагаючись не зомліти, вдаючи байдужість, подивишся йому в очі і скажеш «Так, я готова». До чого? Сьогодні буде, як завжди? Ні, більше так не буде». Різко вирвалося в голос, і посеред цього коридору з усіх боків обставленого дорогими розкішними речами, картинами за мільйони баксів, статуетками грецьких богів та вишуканими меблями їй зробилося нескінченно холодно. Може тому, що за вікном от-от мала розгулятися гроза? І її вб'є блискавкою? Не тієї, що на дворі блискавкою його пронизуючих до кісток очей, слів, які доведеться почути. Чи може тому, що окрім взуття, височенних підборах та запаморочливого корсету, що він їй наказав одягти, на ній більше нічого не було? біса твої гроші, Альберте! біса те, що ти зняв на сьогодні весь цей клятий готель! Якщо я скажу тобі сьогодні, то втрачу тебе, а не це все!» «Хіба усього, всього, що я маю, не Шанелька Альбінка найцінніше, бо її мені подарував ти, бо вона єдине живе, що ти мені подарував замін на вкрадене тобою серце?» Шалено вистукувало в скронях у дівчини. Вона з ополу відкрила вікно, піддавшись миттєвому бажанню. Нехай в неї ліпше на смерть поцілить електричний небесний розряд, ніж його насмішкуватий вирок, котрий королева краси так боялася почути. Дужий подув вітру враз увірвався до коридору. Анжелу відкинуло назад, але хтось встиг її підхопити, рвучко зачинивши ворота смерті. «Чого сьогодні не буде? Хіба я тобі дозволяв відчиняти?» Почула вона знайомий владний тенор. То здалося, чи Альбертів голос затримтів від хвилювання, Високий брюнет з медово-карими очима поставив її на ноги, тут же відступивши на кілька кроків назад, наче уникав зайвий раз до неї торкатися. «Я просто хотіла подихати!» – збрехала королева краси, відчувши, як їй забило дух від такого жаданого дотику його гарячих пальців. Навіть крізь корсет опекло до кісток. «Подихати чи подохнути?» «Бачила, що на вулиці робиться?» «То чого сьогодні не буде, я в тебе, здається, запитав?» «Я не робитиму цього!» Анжела затнулася, зрозумівши. «Дістало! Більше не хочеться, щоб їй торкався хтось окрім нього. Ніколи!» Альберт голосно і холодно хмикнув. «Балована дівчинка! Вже і негри тебе не задовольняють!» «Я гадав, для жінок ця раса найкраща з чоловіків!» «Особливо для тебе, моя Шльондро!» З його вуст, ці слова звучали миліше, ніж якби він назвав коханою. Але ж він того не скаже. Що ж, втрачати нічого. Анжела його не боялася. Тепер, що він їй зможе зробити гіршого і кращого за те, що вже зробив? «Ти найкращий з чоловіків. Для мене». Тихо, проте чітко кинула вона йому відповідь. Що – розгубився Альберт. Зустрітися поглядами їм не вдалося. Він повернувся до неї спиною, раптом впершись носом у стіну. Це насмішило дівчину, але вона не засміялася. «А що? Так, мені набридло бути твоєю іграшкою, Альберте!» Сміливо набравши повні груди повітря, випалила Анжела. «Ти мав би давно помітити, що я тебе кохаю, але ці приниження мене дістали. Або я лише твоя, або більше не хочу тебе знати». Ці слова, мов гучний постріл, разом з ударом грому розідрали тишу, що враз знову запанувала. Анжела відчула невимовну огиду до самої себе, до мовчазної спини цього байдужого сутонера, до всього, чого раніше так боялася. Крутнувшись на підборах, дівчина попрямувала до ліфта, ледь стримуючи сльози ненависті. Аж раптом Альберт її наздогнав, міцно схопивши за руку, розвернув до себе обличчям і поцілував так пристрасно, як ще не робив. Коліна підкосилися. «Зачекай! Не йди!» Почав шепотіти, він мов би не своїм голосом. Його обличчя пашіло. «Я теж скажу тобі. Я любив мовчки спостерігати, як ти опиняєшся в руках інших чоловіків. Бо мене це принижувало. Я мріяв відчувати, що ти хоч трохи недосяжна для мене фізично. Ці почуття, ці ревнощі. Я до сказу ревнував, це правда. А ти завжди тікала. Ти була моя». Ти слухала мене і виконувала все, чого я хотів. Але ніколи не казала, як ти що любиш мене. Я не знав цього. Прагнув володіти тобою повністю і не віддав, що вже володію. Ти не казала. Ти тікала. А від того ще сильніше жадав володіти. Я повторююсь. Не знаю, як інакше пояснити. Ти не змушувала мене раніше так багато говорити, однак... Знаєш, про що я найбільше при цьому мріяв? Щоб ти одна володіла мною, не ними. Змінив твоє тіло, обличчя, і ти стала, як ті огидні ляльки, яких зараз і без того багато. Хотів, щоб спротивилася іншим. Тебе ж я бачу такою самою, як і раніше. У тебе обличчя твоєї сестри. Що? Ну то йди до неї, розсердилася Анжела. Але вона має хлопця, і полю ти не купиш, як мене, вона інша. Хоча, може, ти маєш щодо неї якусь хитрішу фішку, мене ж спершу не гаманцем зачепив. Я, виходить, відбила у неї Івана. Все чесно, бумеранг! Дівчина розвела руками не в змозі взагалі зрозуміти, що коїться. Це був той стан організму, коли ми чуємо лише те, до чого самі себе готували. В таких випадках. Це все погане. Альберт нервово засміявся, ще міцніше схопивши її за плечі. Він так любив її завжди насмішкувато приструнювати. «Дівчинко, давай без пафосу!» Коли вона казала, «Дивись, як прекрасно сонце сходить!» Чи «Яка неймовірна мелодія тут грає!» А тепер і без слів можна було помітити, яким щастям було б для неї хоч би і померти в його руках бо більше немає сенсу відчайдушно ногами і руками тримати назавжди зірвану маску. «Ні, мені потрібна ти, а не вона. Хіба не чуєш?» Вигукнув чоловік, судомно набираючи на телефоні якийсь номер. «Ало! Так! Ні, не йдете! Чого? Того! Все відміняється! Що значить «чого, чорт забирай?» Бо я так сказав! Хотів покласти слухавку назад до кишені, але не потрапив, і вона з грюкутом полетіла додолу. Екран вкрився тоненькою сіточкою тріщин. Альберт, не звернувши на те жодної уваги, продовжив таким голосом, ніби не на місці стояв, а прожогом чав відскаженої собаки. «Послухай, немає ніякої різниці, якою бачать тебе інші. Я бачу в тобі ту, котру покохав». Ти не відбивала у неї Івана. Це я йому заплатив, щоб він покинув Поліну і почав залицятися до тебе. Хотів побачити, як тобі в істинному обличчі буде боляче. Як мені завжди було, коли я до скрегуту в зубах ревнував тебе, намагаючись показати, хто ти для мене. Ти ж була, мов вірний песик, що знає і слухає кожну мою команду. Та варто комусь іншому пройти повз, миттю забувала про мене». Ти так любила, а я лише поважав твої смаки, даючи можливість лизати їм п'ятки на моїх очах. Спочатку це завдавало мені болю, але коли я вирішив тебе купувати, навчився по-своєму отримувати насолоду. Ти до самих кісток закохала у себе своєю покірністю і втечами. Ти тікала, а я бачив у твоїх очах, що не хочеш цього, тільки не розумів чого». Гадав через любов до моїх грошей. Відчував, що це не так, але боявся вірити, адже почуття не купиш ні за яку суму. «Так само і твоя сестра не купила моє серце, хоч ви і близнючки. То лише обличчя. Ми ж любимо не лиця, а ті реп'яхи, що дорогі нам люди намертво вліплюють у душу. Погані вони чи хороші, то вже інша розмова. Важливо, хто як добре зуміє те зробити». А ти зуміла так, наче довічне тату на моє серце нанесла. Так тобі казати? Так кажуть у пісеньках для дівчаток? Подивись мої очі і слухай не слова, а те, що я відчуваю тут. Як ти могла не помічати? Тобі лишається тільки володіти мною відтепер. Цього разу не страхом бути зі мною, а навпаки сміливістю, оскільки ми тепер обоє знаємо ролі одне одного в цій грі, «Та в житті одне одного!» «Жодна не змогла мною заволодіти з тих пір, крім тебе!» «Анжело, ти станеш моєю дружиною?» Королева красиві чула, що от-от зомліє. Цих слів навіть у своїх найсміливіших мріях про Альберта вона не дозволяла собі. Максимум можна було уявити, як він скаже, «Сьогодні ночуватимеш у мене!» І коли це здійснювалося почувалася найщасливішою її жінок, або коли клієнти полишали кімнату, він підходив і ніжно проводив рукою по її шиї. Скільки ж сил треба, аби вдати, що тобі байдуже, коли те в сотні і тисячі разів ейфоричніше, ніж все те, що годину чи дві відбувалося після його трону німого спостерігача. Мені потрібен певний час, і я дам тобі відповідь. Ти ж бачиш, що відбувається зараз у світі. Одруження, розлучення. З такими речами не можна поспішати. Спокійно мовила дівчина. От що значить мати владу над тим, від кого скаженієш? Це наче весь світ належить тобі, а від цього справді є сенс в покорі однієї омріяної людини. То чи почую я твоє так? Скільки тобі потрібно часу? Альберт подивився їй прямо в очі, мов слухняний песик. «Мій раб!» – хотіла глузливо кинути Анджела. «Невже такі примітивні речі здатні показати, де справжня взаємність найвищого? Добровільна зміна ролей? І це все? Коли твоє, переступивши будь-яку гордість, чутиме найбільшу насолоду у можливості побути твоїм слугою». Хай ти наказуватимеш робити доволі ганебні речі, доки роль не зміниться, і все буде навпаки, по колу, яке намалювали разом обоє, одне одному і одне для одного. А з кола не втечеш, в нім ланцюги солодші, ніж будь-яка свобода. Як завжди любив ти казати «Чекай мого наказу» тамуючи бажання на все горло закричати «Я згодна прямо зараз!» Холодно і твердо кинула Анжела, тішачись неймовірній насолоді. Володіти тим, хто завжди володів нею, а не просто по-дитячому тікати, виконавши своє завдання. Альберт заплющив очі та резигнативно опустився перед нею на коліна, притулившись лобом до носиків її туфель. «Слухаюсь, моя господа!» – тремтливо розрізав на тривалу тишу його покірний голос. Тепер заплющила очі вже Анджела. Як же вона любила, коли той починав розмовляти хорватською? Може, у неї з сестрою на генетичному рівні було закладено покохати обов'язково іноземців? Однаково це були найприємніші слова з його вуст. Хоча раніше – тільки у вигляді наказів. Навіть знову ж таки не те, якби він сказав «кохана» чи «єдина». Ні очі, ні голос чоловіка не здатні брехати словами повної приналежності жінці. Любити можна одну, потім іншу. Чи ж так легко вирвати із серця Раба цілковиту відданість не єдиній, не коханій, а… Цим словом він назвав її вперше. І вона повірити не могла, що змогла зробити найскладніше – відпустити, щоб змінити нарешті роль. Запустити коло, а не товктися в набридлій точці, щоб побачити нарешті, чи потрібно взагалі, якщо їй вистачить сміливості внести коректуру до розписаних ним правил, або ж назавжди завершити гру. Після цього сну вона збагнула, що такого б не сталося, лише в романах для жінок, які зациклені на тому, щоб скоріше вискочити заміж не бачачи нічого далі тієї обручки, але не в її житті. Анжела, нарешті побачила і злякалася. Вона зізналася йому, в реальності чимало зустрілося з пережитим у сновидінні, але... Він довго стояв і думав, потім врешті сказавши. Існують випадки, коли люди не можуть бути разом, навіть якщо кохають одне одного. Це просто таке вкрайне щасливе кохання, яке здатне спіткати лише найбільшою мірою дурних людей. Такими ми з тобою є. Ти чудово розумієш, що інакше ми б і не змогли. Ні окремо, ні разом, а лише так. Ти думаєш, завжди є вибір? А ти обирала, що мало відчувати твоє серце? Можливо, ми вицідили з нашого спілкування все, що могли, якщо ти справді хочеш покінчити з цим. Але я хочу, аби ти знала. Ти ні на мить не була чужою для мене. Шкода, я не уявляю щасливого життя для нас з тобою. Думаю, ти сама це розумієш. Єдине, що можу тобі пообіцяти, ти завжди можеш покластися на мене, якщо тобі буде потрібна якась допомога. Чому, я вже сказав. «Дякую за сміливі слова. Мені вони були необхідні. Можеш списати все на те, що я боягуз, бо я справді боюся ранити тебе. Саме тому не скажу, що готовий до цього. Бо я не готовий. І не буду готовий. Життя жорстоке. Я не хочу ставитися до тебе так, як ставиться до нас життя». Нічого, що Альберт не був готовий. Зате вона була готова до подібних слів. Завжди потрібно бути готовим до того, що існують випадки. Найпалкіший прихильник Честера періодично протирав очі від бажання спати, а ногу від болю. Цієї ночі вони з валиком рибалили в селі Бубнівка Городоцького району, де, власне, і жила його бабуся Ганна. Валентин всі вуха прогудів товаришеві про краснопірку та лина, а в голові лунало: риби сімейства коропових, що нерестилися в травні і вже перехворіли, непогано клюють як на комах і їх личинки, так і на рослинні насадки. Чому амурчик щастя віддає перевагу саме нічній риболовлі, хлопець ловив не відразу, адже не те, що з ним взагалі ніколи раніше не захоплювався полюванням на підводних жителів. Улов справді здивував. Здавалося, риба сама стрибала парубкові купідончику до рук, і після ранкового нашестя, пізно вночі і перед світанком вдалося наловити найбільше, хлопці порадували бабусю нічогенькими здобутками. Валентин радив Олегу нікому не хвалитися, де саме, скільки і яку рибку вони дістали. Про свої рибні місця будь-який справжній чи напівсправжній вудконосець Повинен мовчати так само, як і ті німі, що у відрі. Тож Олег, почастувавшись як слід, вирушив на роботу, а син святого Валентина на ярмарок продавати решту, щоб дати бабусі можливість відпочити вдома, враховуючи, що у тієї баби, котра не має здібного до праці діда, на господарстві ще більше клопоту, ніж на роботі, а бабуся Ганна і ледачого не мала якому можна було б, хоча б проходячи повз, почухати лоба. Найпалкіший прихильник Честера невдовзі усвідомив, що не так вже і хоче спати, і то, скоріше, самонавіювання, бо насправді майже не рибалив, переважно крізь дрімоту слухаючи натхненне валикове шепотіння то про краснопірку, то про кіру. Виспати ніч у човні, неспішно мандруючи річкою, хіба це не найліпша ідея для проведення ночі, все було б чудово, якби не три речі. Олег добряче вгатився коліном об камінець на березі, коли, вилазячи із човна, сонний спіймав Гаву. Поліна застудилася, і він побоювався, що йому у помічники тепер поставлять якогось страхопуда. А ще, вже починаючи підозрювати у себе здібності супергероя, хлопчина, шкандибаючи до клініки, ледь встиг урятувати життя Ніламові – котрому прямісінько на голову летів шматок стріхи, який, певно, зірвав вітер з недобудови через дорогу, хоча ще зранку нічого не вищувало про наближення грози. «Ти, мій добре, після дощів ще більше риби буде клювати», – подумав юнак. «І коли тільки мій амурцюк щастя встигає і афрущине життя розписати, і кіру без уваги не лишити, і риби наловити та ще й вчитися?» На ветклініку ж у нього останнім часом було мало вільних годин. Він, бува, приходив лише перевірити і проконтролювати, як просувається лікування фатального цуценята, що вщент розсварило Артура з полею. Хлопець навіть спочатку хотів не поспішати повертатися, залишившись хоча б на день у бубнівці. Так сильно розболілося коліно, і так наполегливо просила про те Валикова бабуся. Але бойовий дух Олегові вмить підняв Валентин, загадково кинувши. Інколи погода змінюється ледь не щомиті, і так важливо не втратити свій шанс. Звісно, те, що має статись, рано чи пізно станеться. Та з дечим краще не боритися. Особливо, якщо таким чином маєш можливість піймати два коропи на одну вудочку «Вирушай до звірят! хаусе! За останні слова Олег хотів дати товаришеві Хвацького копняка, але той, регочучи, мов хвори порося зі своїм коронним порохкуванням побіг з рибою на ярмарок. Єфимченко тепер справді скидався на Хью Лорі в ролі цинічного лікаря, бо так само шкутильгав на праву ногу. Намазавши так ся коліно мазю, яку дала бабуся Ганна, хлопчина вдячно покинув хату радіючи, що господиня не запропонувала йому взяти із собою ціпочка. «Ну, іде той стажер? Видно, весь день буду сам!» «Прекрасно! Цей шанс ти мав на увазі, Валику?» «Талкінг тому муселф!» «То не шизофренія, а дуже корисна практика, якщо маєш час побути наодинці. Вголос прогуднів Олег, заправляючи крапельницю. Вибачте, але, мабуть, не сьогодні, пролунав приємний дівочий голосок, що чомусь відразу нагадав хлопцеві тихенький барабанний дріб. Він підняв голову, і тут серце вмить упало йому в п'яте. Світло русява, невисока, спритна лялечка посміхалася до нього білосніжними зубами: Я ваш стажер, прошу вибачення за спізнення, не могла упоратися зі своїм підбулем. Певно, боявся в грузу відпускати, мовила вона, свердлячи пронизливими, неначе блакитні фари очима. Що, що не сьогодні? розгубившись, почав заїкатись Олег. Таж наодинці побудете не сьогодні, кажу. дзвінко засміялася дівчина. Я крутитимусь і допомагатиму. Ну, то гарно доведеться крутитися. швидко взяв себе в руки Олег діловито насупивши брови і перевіряючи крапельницю. «До речі, Олег Юрійович!» «Рада!» «Е, я також радий. А звуть вас як?» Лялечка знову порснула. «Рада Богданівна!» Хлопець зніє ковів. Його неабияк збентежила її сміхотливість – Грайливий, жвавий погляд, голос, що з піднесеного розбешацького миттю робився серйозним і владним. Він міг заприсягтися. Так саме у це закохуються чоловіки. У справжність, невимушеність. У ці жіночі риси, які вона сама за собою не помічає. У те перше враження, що повністю і характеризує кожну, котра ще не встигла за бажанням підібрати егоїстичну маску чи ж навпаки – Добровільно зробитись ганчіркою для витирання ніг. Коли Рада, отримавши завдання, покинула кабінет, найпалкіший прихильник Честера миттю настрочив валику повідомлення у стилі самого Амурчика щастя. «Уявляєш, чуваче, я закохався!» На що тут же отримав відповідь, наче той тільки того й ждав. «Помиляєшся, дурню, ти полюбив!» «Навіть не питай жодних порад. Більше порожні метушні всередині, ніж довкола. Просто слухай своє серце і її». Біготні цього дня випало справді чимало, тож поговорити про щось, крім роботи, не видавалось можливості. Лише надвечір, коли Олегу зателефонувала мати, а Рада саме складала медичні картки, перекинувшись кількома словами з ненькою, Юнак поклав слухавку і нервово перебирав свою сумку, не знаючи, як почати розмову. Серце витьохковало, мов збісилося, а руки терпли, приглушивши навіть пульсуючий біль у нозі. «У вас луска у волосі! З русалкою розважалися?» Тихенько мовила стажерка, підійшовши в притул і, акуратно знявши її пальчиками, який хлопець, мов дикий, так і прагнув кинутись і розцілувати, а від того ще більше намагався імінтувати робочу неприступність. Пильний погляд ради котре за цей день обіляв йому серце. Мов би тим недешевим віскі, що найпалкіший прихильник Честера колись купував для матері і всього один раз трошки спробував. Тільки від її ласкавих очей не нудило, хоч і памерочилося в голові. І з чого то Валик взяв, що саме полюбив? Хіба стало відчуття-почуття має ковбасити? Хіба це не прерогатива, можливо, звичайного фізичного потягу? Адже я... Ого, як давно того не мав!» Спробував швиденько собі все пояснити Олег, захищаючись скептицизмом, наче пер'їнкою від злодіїв зі зброєю і як ніколи усвідомлюючи, які мізерні шанси у нього здобути перемогу над силою чарів жіночого єства? Ну що, хотів би я її прямо тут і зараз схопити і вкласти на стіл? Тут би Поля нам сюжет розписала. Ну, було б непогано, але якби вона ліпше ніжно торкнулася своїми вустами моїх, пролетіло залічені миті в голові у хлопчини. Він і сам не помітив, як вже їй відповідав. «У мене навіть дівчини немає, що вже за русалок казати?» «То я їздив на нічну риболовлю з товаришем». «Вперше спостерігаю випадок, коли, вирушаючи на рибалку, чоловіки вудять на крючок, а не на спиртне», – похитавши головою, сплеснула в долоні помічниця. Олег гигикнув. «На спиртне хіба що русалку і можна піймати. Та й то невідомо, якою вона буде. Можеш на дно затягти». «Я терпіти не можу алкоголю!» «А я на ударних грати вмію. Опустивши голову, прошепотіла Рада. Найпалкіший прихильник Честера подумав, що йому почулося, але тут же згадав, як вона перемінилася на лиці, коли задзвонив його телефон. «Значить, вона знає ту пісню!» «О, так! Шедеври Лінкін-парк і через багато років після смерті Честера» Можна знайти у плейлистах навіть тих дівчаток, що мають моду фукати на рок. Однак не кожна ж володіє грою на ударних. То ось звідки в неї увесь день такі хвацькі сильні рухи. «Ви своїми звичками, поведінкою та характером нагадуєте мені доктора Хауса. Ще й шкутильгаєте так само!» Посміхалася стажерка, зніяковіло перебираючи пальчиками веселе волосся. Він раптом усвідомив, що весь цей час поводився перед Радою так, як зазвичай поряд з Валиком. Олег хотів наблизитись до неї, проте вагався і, опершись ліктем на стіл, незграбно спробував пофліртувати. Хоча погано пам'ятав, як те робиться і ніби боявся, що як тільки все вдасться, дівчина йому скаже, що має намір змінити стать і поїхати до Фінляндії створювати свій гурт. Тепер можна не змінювати стать а просто грати разом з ним. «Вперше в житті зустрічаю Раду, е-хех, блін, то типу як Верховна Рада чи Радо Богданівна, ви й надалі Радо виконуватимете мої доручення?» Надумана незграбність швидко переросла у справжню. І хлопець, зачепивши рукою стосик з медичними картками, ледь не скинув їх на підлогу. Рада оперативно встигла все спіймати. То, типу, рада була б, якби ви, Олеже Юрійовичу, сьогодні ввечері зі мною трохи прогулялись, обіцяли астероїдні дощі, а у вас такий запилений вигляд. Не завадило б розвіятись, якщо моя компанія вам буде до душі. Ви запрошуєте мене на побачення? сказав Олег і жартома прикрив рота, симулюючи випадковість. Рада кинула на нього якийсь навіть войовничий погляд а потім так само вдавано байдуже відповіла. Звісно, ні, хіба дівчата запрошують перші? Звичайно, прогулянка. А як виникне бажання, то вже самі мене потім запросите. За вікном здійнявся лютий вітрисько. Починався справжній ураган, і хоч ще кілька хвилин тому нічого не віщувало про наближення грози, злива готувалась розпатрати над містом жирну фіолетову хмару. Ти вдома? Можна я скоро приїду? Прийшло повідомлення від Артура. Поліна швидко відповіла йому, майже не дивлячись на клавіатуру, і знову заходившись важким кашлем. Де? Чого ти там? злякався телефон. Простачка, не зрозумівши, перечитала своє повідомлення і тут же залилася реготом, який переріс у новий шквал кашлю. Звикши спілкуватись нечисто українською, серед простого люду це зазвичай називали суржиком, дівчина хотіла написати «я в кроваті», тобто в ліжку. Т9 вирішив, що непогано було б, якби вона раптом опинилася в Хорватії. Як прекрасно ось так просто подорожувати, хоч би й уяві. Однак в зараз не хотілося до будь-якої з інших країн. Вона відчула, як сильно скучила за Артуром, навіть якби він зараз написав, що ці два дні слухав Алайс in Chains» із пляшкою. Знову відповіла, безсило впавши на подушку. Тут же заграла мелодія вхідного виклику. «Полю, ти жартуєш? Яке чеське слово? Не хочеш мене більше бачити?» «Ну погавкались і все, з ким не буває. Пробач мені». «Як будеш моєю дружиною, то що, через розкидані шкарпетки до матері на місяць тікатимеш?» Почула вона розгублену паніку в голосі коханого. «Ні, не до матері», – вирішивши трошки поглузувати, мовила дівчина. «А до Олега? Я у нього позавчора ночувала. І так буде кожного разу, якщо ображатимеш мене. Щодо заручин, я ж поки що трохи передумала. Тож між «ні» і «так»?» Галочку ще не поставлено. Хах, ну, Олег, то така людина, якій я довіряю навіть більше, ніж тобі. У цього хлопця немає у голові підступних думок», – несподівано відказав Карлсен. «А чого голос такий, ніби ти весь ранок репетирувала пісню «Я уб'ю тебе лодочник. «Я занедужала», – проскиглила Поліна. «Оце ти даєш, літо на дворі», – «Як так можна було?» Тільки повернувся голос, надумала захворіти. «Я привезу тобі діяву річ. Антибіотики, нехай тобі буде відомо, не лише руйнують імунітет, а й з часом розвивають в організмі резистентність до речовин, що раніше б швидко вилікували. Бо колись їх було винайдено, щоб приймати лише при смертельній необхідності. «Ти у мене будеш пити соснові бруньки», Простачка сама собі криво посміхнулася. «Приємно усвідомлювати?» І, певно, через температуру враз згубила ниточку думки. «Коли щось приємно, то вже добре». «Артуре!» Слабеньким голосом звернулася вона. «Га, я тут!» «Ні, ти там!» «А я вже так хочу, аби опинився тут!» «Але ж гроза от-от почнеться, може б трішки переждав?» «Я все одно вже в дорозі. Гадаєш, не зможу домовитися з погодою?» – загадково гигикнув юнак. Хлопець і справді швидко завітав у гості із цілісіньким пакетом усіляких покупок, а також теплими ніжними обіймами, за якими вона так скучила. Неабияк розчулила дівчину сценка. Коли Карлсен зайшов до квартири, папуга Тарасик тричі проскандував «Ура!» Яке зазвичай Поліна чула від нього лише на свою адресу. Томіслав мені сьогодні ледь очі не видер за шматок ковбаси, в його жилах тече заповзята войовнича кров справжнього вікінга. Я тобі кажу, розповідав Артур про свого кота, крутячись довкола Поліни і підносячи то те, то се, їй навіть зробилося трохи соромно за те, що дозволила собі думати, що їх стосункам настав кінець. Поки Карлсен побіг ставити чайник, флейтистка, відкусивши свіжого тістечка, яке він щойно приніс, випадково натрапила на якийсь пошарпаний зошит і почала байдуже його гортати. То була зарубіжна література Постапова Ростислава, учня 5 А-класу. «Мабуть, Валик випадково прихопив, коли приходив разом зі мною готуватись до вступу», – здогадалася Поліна. Вона вже хотіла відкласти вбік, а аж тут натрапила на незграбний заголовок, що і зацікавив дівчину. «Патрульний, ворожка, майбутнє». І хто дає такі назви оповіданням? Вголос мовила флейтистка, миттю поринувши в читання. Людина, яка насправді скаженіє від книг, в першу чергу не на яскраву палітурку плює – Таких може привабити і давня стаття, залита торічною кавою. А ніякий текст дарма на очі не потрапляє, як кажуть ті, хто любить ходити, взачити, а не запої. Адже хто швидше помре, той, у кого розпадається печінка, чи сліпець. Хоча, коли нема кому доглядати, то краще пити, ніж читати. Розповідь сколихнула дівчині все всередині. «Чи, може, то новий напад кашлю почав крутити?» Заспокоївшись, простачка підвела голову. «То чи почую я знову твоє так?» Зупинившись на порозі і опустивши очі додолу, несміливо поспитав Артур, тримаючи в руках чашку. Поля, пригадавши Анжелині слова про кардинального індикатора, її сон та решту розповідей сестри неспішно відказала. «Мені треба трохи подумати. Ти ж бачиш, що тепер у світі все частіше коїться, одружуються не ті, не з тими, спішать, а потім жалкують за той поспіх, непорозуміння, невміння поважати цінності одне одного, невпевненість у власних чи почуттях партнера. Для шлюбу потрібен час. Треба якомога краще пізнати одне одного, щоб не допуститись помилки» і не потрібно було потім розгрібати кучу паперу та кататися по судах. Скажи мені, воно обов'язково? Хіба шлюб – це безальтернативна умова для існування кохання? А інакше, значить, немає місця любові? Відчуття обов'язку зароджується в людині незалежно від того, одружена вона чи ні. Це лише питання самодисципліни, в першу чергу особистих моральних цінностей. «Майбутнє ж ми маємо створювати самі собі, а не за нормами, посилаючись потім на які, деякі індивідууми можуть вдаватись до жорстких егоїстичних маніпуляцій, які, по суті, вбивають любов». «Е... я не просив говорити словами з якогось незрозумілого посібника типу «основи сучасних взаємин». «Вибач, але такі книжки я б повикидав», – сказав Артур. Поліна засміялася. «Це не спосібника. Просто мої міркування. Твої батьки, сам казав, так і не вдружувались. І що? Це заважає їм любити одне одного? Чи ти хочеш сказати, вони тому і лаються, що мати хоче заміж, а батько все частує їй відмовками вільної людини?» Господар драконів сумно зітхнув сівши поряд на ліжку і пригорнувши до себе посірілу від застуди полю. «Та ні, скоріше навпаки. Ти зараз говориш точнісінько, як моя мати. Однак сварки не через те. Хіба сама не знаєш, у дорослих ще більше дурні в голові, ніж у дітей. Тому ідеї, на щоб образити, ще як образити набагато більше. Звісно, не заважає. Та й не означає, що якщо у моїх батьків так... Так само мусить бути і у нас. Адже немає жодного фото, де моя мама у весільній сукні. То ти хочеш зі мною одружитись, бо кортить заповнити сімейний альбом весільними фотографіями? Можемо просто замовити фотосесію. Серйозно запропонувала простачка, насолоджуючись під бадьорливим запахом хвої і чашки. Карлсен кинув замислений погляд у вікно. Девирував ураган. Смарагдові очі, здавалося, лише і чекали наказу спинити ливень, що періщив на вулиці. «Хіба люди так мало можуть, щоб завжди повторювати собі «Це нереально», «Цього не може бути», «Хтось зможе, це ліпше за мене»? «Хіба справжні чари не увірів те, що ти здатен на все, чого прагнеш?» «Ну, може не все, і не у всьому, але все ж багато». Або, може, проблема лише в недостатнім відсотку віри, і тоді ми все частіше стаємо творцями або учасниками випадків, коли щось не вдалося, бо це здавалося надто дивним і ненормальним. І все-таки, хоч би звучно, а ти була згодна. Передумала, гаразд, винен сам, егоїст, визнаю. Не здавав позиції Артур. Ситуація смішна, а кульмінація невдала. Та все ж. Скільки часу приблизно тобі треба? Флейтистка повільно відсьорбнула настояних соснових бруньках, не бажаючи закінчувати гри і чудово розуміючи, що він все одно відчуває, що потрібен їй. А слухняних дівчаток не карають. Запах коханого чоловіка – то щось більше, ніж просто гарний одеколон. То щось настільки унікальне, наче відбиток пальця чи сніжинка – аромат, який вбирає не лише тіло через нюхові рецептори. Жінка, дихаючи поруч з тим, кого любить, відчуває такий спокій та щастя, який буває хіба що від валентинового благословення, яке сходить на всіх. І як тільки до мене прилетить той пурпуровий дракон, що і до ростикової дівчини, так відразу – Насмішкувато кинула Поліна, міцно притулившись до Артурових грудей. Два дні без цього вже такого рідного шлейфу чарівника зараз казали самі за себе. Від нього пахло чаєм з бергамотом, кульковими ручками та далекими лісами, в яких вона оселилася, хоч і не поспішала робити документи на хатинку. «Кому те в хащах показувати?» Край ока флейтистка помітила загадкову криву посмішку на обличчі коханого. Дощ раптом вщух, а у вікно щось тихенько постукало. Вірніше мовити, пошкрябало. Зважаючи на те, що дівчина мешкала не на першому поверсі, їй це налякало. «Підійди, не бійся і відчини!» Тріумфально посміхнувся вогняноволосий юнак нахабно відкинувшись на її ліжку. Простачка боязко вштовхнула раму і отетеріла. Прямісінько на підвіконня стрибнув невеличкий 40-сантиметровий дракончик з такими ж смарагдовими, як у її обранця очима. Щоправда, ні крил, ні хвоста Артур не мав. А ця істота, мов би, втекла з каски і кружляла, намагаючись гострими, наче бритва, зубами схопити себе за хвоста. «Це випадково не було додано якогось галюциногену до тих тістечок, що ти мені приніс?» Розтягуючи слова, ватними губами спитала дівчина. «Сам пік?» Артур ображено фиркнув одночасно з пурпуровим створінням. Дракончик сердито куснув полю за мізинець. Вона голосно зойкнула. «Лекше, легше, не чіпай її! Вона ще не зрозуміла, що ти справжній!» Кинувся сваритись Карлсен. На щастя, кусь виявився зовсім легеньким, наче кошеня хапнуло. Тут же ти принижуєш моє покликання. погладивши їй пальця, насупився хлопчина. Дивись, бо настане моя черга передумувати одружуватися. Істота також набурмосилася і, згубивши шматочок переливчастої луски, знову щезла за відчиненою рамою. «Ти не передумаєш!» – не погодилася простачка, ошелешено проводжаючи пурпурове створіння поглядом. «Чому ж це раптом?» «Я не дозволю тобі передумати!» «Зачекай!» – засміявся Артур. «Кожна людина, навіть якщо вона вже у шлюбі, не чиясь власність, а цілісна особистість, що здатна приймати рішення самостійно. І такого, як...» «Я не дозволю, має право навіть до вуха не впускати». «Навіть якщо я скажу, не чіпай мій телефон, бо там листування з коханцем?» «Ну ні, я мав на увазі власну волю і свободу вибору», – спробував пояснити господар драконів, видершись на підвіконня. Поля спочатку хотіла хазяйновито зігнати його, але швидко передумала. Її зачарувала ця незвичайна картина. Він зараз був ніби підліток з якого-небудь роману фентезі, а руді змійки на юнаковій голові розбишакувато рухалися, хоча про вітер знову ж таки вже й згадки не лишилося. Сонце, що вигулькнуло із-за сусіднього будинку, живим полум'ям скакало по його голові. «Знаєш, – мовив Карлсон, натхненно замружившись, – ні мата, ні батько ніколи особливо не підтримували ту справу, котру я так люблю. Ми взагалі мало розмовляємо, вкрай мало. Та одного разу мама сказала мені, коли ти знайдеш своє справжнє кохання, будеш здатен на всі ті чари, про які пишеш. Ти так романтично говориш, видихнула Поліна, милуючись анархічним профілем коханого. Що певно тобі варто було б спробувати себе в написанні романів для шмаркачок? От вже ці Валентин з Олегом. Дівчина, як ніколи, відчувала, що нахапалася від друзів доброї пригорщі цинізму і вже не могла від того здихатися. «Точно!» – вигукнув Артур, миттю скочивши з-під віконня і почав ритися у своєму рюкзаку. «Я ж купив тобі книжку. Пам'ятаєш, ти не шпорила по Якабу? Я помітив, тобі сподобався опис про збірку поезії Григорія Тименка». «На вулиці мертвого сонця! Ось, тримай!» Поліна здивувалася, як йому вдалося це помітити, однак не хотіла показувати надмірної радості, щоб все-таки трохи відучити хлопця від щоденних піднесень. Він же не був таким багатим, як Анжелин Хорват, за якого та потім ще не раз їй нагуділа у вуха. А якщо постійно витрачати гроші на дрібниці, хоч і приємні, Звісно, все ж може потім не вистачити на оплату комуналки. Вона замислилася про те, щоб стати промоутером для Артурових книжок. Бо писати можна гарно, але книги, про які мало знають, читатиме не так багато людей, як хотілося б. «Дякую! Мені дуже приємно, та... Якщо ти не можеш обійтися без того, щоб робити мені подарунки, хочу тебе про дещо попросити». Із посмішкою сказала флейтистка «Тільки пообіцяй, що виконаєш!» «Обіцяю! Хоч вирій драконів!» – скочив Артур Поліна сховала флейту зі столу в рюкзак, на який через кашель поки важко було грати І, заперечно похитавши головою, спокійно сказала «Будь ласка, не випускай їх без нагляду Нехай краще розмножуються у твоїх книжках Більше жодних драконів, бо люди з переляку ще почнуть втрачати голоси. А я по собі знаю, як то страшно. Ти повинен подумати за своє здоров'я. Просто почни висипатись, бо ж натхнення безмовною підказкою може відвідати і у вісні».